Pentru cine bat clopotele? Pista 32 Dragostea mea, șopti Robert Jordan și o sărută. Ascultă, noaptea trecută m-am gândit la Madrid și mi-am închipuit cum o să ajung acolo și o să te las la hotel câte vreme am să mă duc să mă întâlnesc cu niște prieteni la hotelul rușilor. Dar a fost ceva neadevărat. N-am să te las singură la niciun fel de hotel. De ce n-ai să mă lași? Fiindcă o să am grijă de tine. N-am să te las singură niciodată. Am să mă duc cu tine la seguridad, să-ți dea acte și o să merg cu tine să-ți cumpăr hainele de care ai nevoie. nu îmi trebuie multe și mi le pot cumpăra singură. Nu, îți trebuie multe și o să ne ducem împreună să cumpărăm haine de cele mai bune și ai să fii foarte frumoasă îmbrăcată în ele. Eu aș zice că mai degrabă să rămânem amândoi în cameră la hotel și să trimitem pe cineva să le cumpere. Hotelul nostru e în Plaza del Caliao. O să stăm multă vreme în cameră la hotelul ăsta. E acolo un pat larg cu cerceafuri curate și apa caldă curge de-a dreptul în cada băii și sunt două dulapuri, iar eu am să-mi pun lucrurile într-unul și tu o să iei pe celălalt. Și camera noastră are ferestre înalte și largi și le putem deschide, iar afară pe străzi râde primăvara. Apoi știu niște localuri, clandestine cei drept, dar unde se poate mânca bine și știu prăvălii în care tot mai poți găsi vin sau uischi. Da o să luăm care în cameră la noi, să avem când ni se o face foame și uischi pentru mine, când mi-o veni chef să trag o dușcă și pentru tine am să cumpăr niște mansanilia. Aș vrea să gust și eu uischi. Dar dacă e așa de greu de găsit și ți ți place mansanilia... Lasă ul numai pentru tine, Roberto," spuse Maria. Of, că tare drag îmi mai ești! Tu și whisky-ul tău din care eu nu pot să gust. Ești cam purceluș tu, Roberto." Ba, degustat, sigur că ai să guști, numai că nu-i băutură potrivită pentru o femeie." Dacă eu n-am avut până acum decât lucruri potrivite pentru o femeie," spuse Maria. Și acolo când mă culcam, să mă îmbrac tot cu cămașa mea de mireasă?" Nu." Am să-ți cumpăr eu fel de fel de cămăși de noapte și chiar pijamale, dacă o să-ți placă. O să-mi cumpăr șapte cămăși de mireasă, îl vesti Maria. Să am câte una pentru fiecare zi din săptămână. Și am să cumpăr o cămașă de mire nouă pentru tine. Îți speli vreodată cămașa? Din când în când. Am să țin totul curat. Am să-ți torn whisky în cană și o să pun apă deasupra, așa cum ai făcut la sordo. Am să găsesc măsline și pește sărat și alune, să ciugulești când bei și o să stăm în cameră o lună întreagă fără să mai ieșim de acolo Dacă oi fi în stare să te întâmpin cum trebuie, adăugă Maria repede și nefericită Asta nu contează, îi spuse Robert Jordan, zău că nu contează Se poate să te fi rănit acolo odată și acum a rămas o urmă care te doare Se întâmplă uneori, dar toate astea trec și pe urmă, la Madrid, sunt doctor buni, dacă ar fi vorba de ceva serios." Dar înainte n-aveam nimic," spuse Maria ca și când și-ar fi cerut iertare. Asta e un fel de făgăduială care să fie iarăși bine." Atunci hai să vorbim iar despre Madrid." Își încolăci picioarele peste ale lui și își frecă domol capul de umărul său. De așa cum sunt cu părul tăiat, oare n-am să arăt atât de urâtă că o să-ți fie rușine cu mine?" Nu, ești frumoasă. Ai chip frumos și un trup minunat, prelung și ușor, și pielea ție catifelată și de culoarea aurului ars. Și toți au să încerce să-mi tăia." Cheva, să mă ia de la tine," zise Maria. Niciun alt bărbat n-are să mă mai atingă până când o muri. Să mă ia de la tine, Cheva." Dar mulți au să încerce, o să vezi." Au să-și dea ei seama că te iubesc și au să înțeleagă că îi primești eu să pună mâna pe mine, la fel cum și-ar vărâ degetele într-un cazan cu plumb topit. Dar tu? Ce-ai să faci când o să vezi femei frumoase la fel de învățate ca și tine? N-are să-ți fie rușine cu mine? Niciodată. Și o să ne cununăm. Dacă vrei tu, zise Maria. Dar de vreme ce nu mai avem biserică, nu cred că mai are vreo însemnătate. Îmi place mie să fim cununați. Dacă vrei tu? Da' ea ascultă! de -o să fim vreodată în altă țară unde tot mai este biserică. Nu o să ne putem cununa acolo?" În țară la mine tot mai e biserică," îi spuse Robert Jordan, și o să ne putem cununa la o biserică de acolo dacă ți se pare că așa trebuie. Eu n-am fost însurat niciodată. Nu-i nicio greutate." Îmi pare bine că n-ai mai fost însurat niciodată," mărturisi Maria. Și mă bucur că știi lucruri dintre astea de care mi-ai spus mie, fiindcă atunci înseamnă că ai umblat cu multe femei, iar Pilar m-a învățat că numai asemenea oameni pot să fie bărbați buni. Dar acum n-ai să mai umbli și cu alte femei? Dacă ai face așa, aș muri." Niciodată n-am umblat cu multe femei," mărturisit sincer Robert Jordan. Până la tine nici n-am crezut că o să pot iubi atât de mult pe cineva." Maria îl mângâie pe obraj și pe urmă își puse mâinile una peste alta la ceafa lui Pe semne că ai cunoscut foarte multe, dar nu le-am iubit Ascultă, Pilar mi-a spus ceva, sauzim. Nu, e mai bine să nu-ți spun, hai să vorbim iar despre Madrid Ce-ai vrut să spui Adinauri? E mai bine să nu-ți spun Poate că ar fi mai bine să spui dacă e cu putință să aibă vreo însemnătate Crezi tu că e ceva de seamă? Da dar de unde poți ști dacă n-ai aflat despre ce e vorba? După felul cum vorbești." Atunci n-am să ți-l mai ascund. Pilara noastră mi-a spus că mâine o să murim cu toții și că tu știi la fel de bine ca și ea, dar nu vrei să iei în seamă treaba asta. A spus-o nu ca să te vorbească de rău, ci ca semn de prețuire." A spus ea așa?" întrebă Robert Jordan. Nebuna dracului!" gândi el și spuse astea prostiile ei țigănești. Așa vorbesc numai precupețele bătrâne și stâlpii de cafenea care se tem și de umbra lor. Sunt niște porcării nerușinate. Simți cum îi izvorăște sudoarea la subțior și se scurge între brațe și coaste, apoi își spuse în gând. Va să zic că îți teamă așa-i? Și pe urmă cu glas tare. Pilar e o cățea superstițioasă cu limba spurcată. Hai să vorbim iar despre Madrid. Înseamnă că tu nu știi despre așa ceva? Da, de unde? Și nu mai vorbi prostii din trastea, spuse Robert Jordan, folosind un cuvânt mai tare, un cuvânt urât. Dar de data asta, când vorbi despre Madrid, nu mai trăia acea care în lumea închipuirii. Acum nu mai făcea decât să-și mintă iubita și să se mintă pe sine, ca să treacă mai repede noaptea dinaintea bătăliei și își dădea limpede de seama că așa face." Îi plăcea să o facă, dar întreg deliciul satisfacției dispăruse. Totuși, început din nou. M-am gândit la părul tău și la ce am putea face în legătură cu el. Vezi că acum îți crește pe tot capul și tot atât de lung ca blana unei vietăți și foarte plăcut la pipăit și simt o adevărată desfătare când îl ating și frumos. Iar dacă îmi trec palma peste el, se apleacă și se înalță ca un lan de greu în bătaia vântului. Treceți palma peste el Făcu așa și își lăsă mâna să odihnească acolo Și continuă să vorbească șoptit cu buzele lipite de gâtul ei simțind cum mi se urcă nodul în gât Dar m-am gândit că la Madrid am putea să ne ducem împreună la coafor Și să-ți tundă frumos părul pe lângă tâmple și la ceafă La fel cum mă tund pe mine Și așa are să arate mai potrivit pentru oraș Până ce ți-o crește lung de tot am să semăn cu tine," spuse Maria și îl strânse tare la piept. Și atunci n-am să vreau să mi-l mai schimb niciodată." Ba nu, are să crească mereu și nu o să trebuiască decât potrivit la început până o crește lung." Câtă vreme trebuie să treacă până o crește lung?" Lung de tot?" Nu, vreau să spun până la umeri, așa am să te fac să-l porți." Cumul are Greta Garbo la cinematograf?" Da," spuse Robert Jordan cu glasul grumat." În clipa aceea, tărâmul închipuirii dădea nevală în jurul lui și el îl primea cu brațele deschise. Era în plină lumea visurilor și din nou capitulă și vorbi mai departe. Așa că are să-ți cadă drept până la umeri, iar la vârf are să se onduleze cum se ondulează valurile mării și are să aibă culoarea grâului copt și chipul tău, culoarea aurului ars și ochii, singura culoare potrivită cu părul și cu chipul, aur cu o pată neagră în mijloc, și eu am să-ți dau capul pe spate, am să te privesc în ochi și am să te strâng cu putere la piept Unde? Oriunde? Oriunde o fi să ne aflăm Și câtă vreme îi trebuie părului tău ca să crească? Nu știu, fiindcă înainte n-a fost niciodată tuns Dar cred că în șase luni are să fie destul de lung ca să ajungă până mult mai jos de urechi Și peste un an o să fie așa cum l-ai vrea tu Da, știi ce o să se întâmple mai întâi? spunem, o să stăm în patul cel mare și curat în camera ta cea grozavă din hotelul nostru cel grozav și o să stăm împreună în patul cel grozav și o să ne uităm în oglinda de la șifonier și acolo o să fii tu și acolo o să fiu eu în oglindă și uite așa o să mă întorc spre tine, am să te cuprind în brațe uite așa și pe urmă uite așa am să te sărut. Apoi au stat fără să se mai clintească strâns îmbrățișați sub tainele nopții. Străbătute un fior dureros și fierbinte, strâns lângă ea, împietrit, îmbrățișându-o cu întreaga-i putere, Robert Jordan a rămas pe deplin cufundat în lumea acelor visuri despre care știa că niciodată n-aveau să se împlinească. S-a lăsat cu totul și cu totul în voia lor și a spus, «Iepurașule, nu o să stăm totdeauna în hotelul ăla. De ce să nu stăm?» O să ne putem lua un apartament la Madrid, pe strada aceea din marginea parcului Buen Retiro. Cunosc eu o femeie tot americană și ea, care înainte de mișcare închiria apartamente mobilate și știu cum pot să fac rost de un astfel de apartament cu chirie, nu mai mare decât înainte de mișcare. Sunt pe strada aceea apartamente cu vedere spre parc și de la fereastră poți să vezi toată întinderea parcului. Grilajele de fier, brazdele cu flori, aleile cu pietriș, pajiștele verzi împinate cu pietrișul aleilor, arborii cu umbră deasă și fântânile nenumărate, iar la vremea asta castanii trebuie să fie înfloriți. La Madrid putem rătăci prin parc și ne putem plimba cu barca pe lac dacă l-au umplut iarăși cu apă. Dar cum să nu fie apă în lac? L-au secat în noiembrie anul trecut, fiindcă era semn pentru avioanele venite să bombardeze. Dar acum cred că iar au dat drumul apei. Nu știu precis. Da, și de nu fi apă în lac, tot ne putem plimba pretutindeni. Și e acolo o parte care seamănă mult cu o pădure și are copaci de prin toate colțurile lumii, cu numele scris pe ei pe niște tablițe unde se arată ce fel de copaci sunt și din ce parte a pământului au fost aduși. Ba, mai degrabă eu, cum aș ajunge acolo, m-aș duce la cinematograf," zise Maria. Dacă copacii aceia mă fac să fiu tare curioasă și, dacă mă ajuți tu, am să-i învăț pe toți, doi putea ține minte." Nu stau ca la muzeu," îi explică Robert Jordan. Cresc în voia lor și în parc sunt coline și o parte a lui arată chiar ca jungla. Iar ceva mai încolo e târgul de cărți și sute de tarabe cu cărți vechi pe ele." Și acum, de când a început mișcarea, sunt cărți foarte multe, furate când au prădat casele bombardate și luate de prin casele fasciștilor și aduse la târgul de cărți de cei care le-au furat. Aș fi în stare să stau zi de zi de dimineață până seara în fața tarabelor cu cărți, așa cum făceam odinioară, în vremea de dinainte de mișcare, dacă aș avea vreodată timp liber la Madrid. Și cât o să stai tu la târgul de cărți, am să deretic prin apartament," spuse Maria. O să avem destui bani să punem și o femeie?" Sigur că da. O putem lua pe Petra, de la hotel, dacă are să-ți placă. Gătește foarte bine și e o femeie curată. Am mâncat acolo cu ziariștii pentru care gătește ea. Ăia au în camere mașini de gătit electrice." Dacă-ți place, ție, pe ea o luăm," promise Maria. Sau poate găsesc eu pe cineva." Da, n-ai să fii multă vreme plecat pe la treburile tale? Știu că la treburi de astea nu mă lasă să viu cu tine. Poate găsesc ceva de lucru la Madrid. Treaba de acum o fac de multă vreme și am intrat în luptă încă de la începutul mișcării. S-ar putea foarte bine ca de data asta să-mi dea ceva de lucru la Madrid. Până acum nu le-am cerut niciodată. Totdeauna am fost pe front sau în treburi ca asta de aici." Știi tu că, până te-am întâlnit, nu le-am cerut niciodată nimic? Și nici n-am avut nevoie de ceva? Nici nu m-am gândit la altceva în afară de mișcare și de câștigarea războiului? Îți spun drept că am fost foarte curat în năzuințele mele. Am muncit mult și acum te iubesc pe tine și... Vorbea parcă strângând în brațe tot ce niciodată n-avea să se împlinească. Te iubesc la fel cum iubesc toate cele pentru care am luptat." Te iubesc tot atât de mult cum iubesc libertatea și demnitatea și dreptul tuturor oamenilor de a munci și a nu îndura foame. Te iubesc așa cum iubesc Madridul pe care îl apărăm și cum îmi iubesc toți și căzuți în luptă. Și mulți au mai căzut, mulți, mulți. Nici cu gândul nu te poți gândi cât de mulți. Dar te iubesc așa cum iubesc tot ce iubesc mai fierbinte pe lumea asta. Ba chiar mai mult te iubesc. Te iubesc foarte mult, iepurașule. Mai mult decât sunt în stare să-ți spun Iar vorbele astea le rostesc doar ca să-ți pot spune cât de cât Niciodată n-am avut nevastă și acum te am pe tine de nevastă și sunt fericit Am să-ți fiu o nevastă cât de bună am stă în putință, spuse Maria Știu bine că nu sunt destul de pregătită, dar am să mă străduiesc să învăț cât mai multe Dacă o să stăm la Madrid, foarte bine dacă trebuie să stăm în orice alt loc, foarte bine Dacă nu stăm nicăieri și pot să umblu împreună cu tine și mai bine Dacă plecăm în țară la tine, am să învăț englez, ca și cei mai mulți dintre inglezi de acolo Am să iau aminte la obiceiurile lor și ce fac ei am să fac și eu Ai să fii tare caragioasă, sigur, am să fac greșeli Dar tu ai să-mi spui și niciodată nu am să le fac a doua oară Ori am să le fac cel mult de două ori și pe urmă, dacă în țară la tine acolo are să-ți vină poftă de o mâncare de-a noastră, pot să-ți gătesc eu Și am să mă duc la o școală unde se învață cum să fii nevastă Dacă se află vreo școală de asta și acolo am să învăț Sunt școli din trastea, dar tu n-ai nevoie de învățătura lor Pilar mi-a spus că în țara la tine trebuie să se afle E așa crede A citit despre ele într-o revistă și mi-a mai zis tot Pilar că trebuie să învăț cum să vorbesc inglez și să vorbesc fără greșeală ca să nu-ți fie niciodată rușine cu mine. Când ți-a spus vorba asta? Azi, câtă vreme strângeam și împachetam lucrurile. O clipă nu i-a trecut gura și numai despre ce trebuie să fac ca să fiu asta ta, numai despre asta a vorbit. Bănuiesc că și ea se ducea la Madrid tot așa cum ne ducem și noi, gândi Robert Jordan și întrebă cu glas tare. Altceva, ce am mai spus? Zicea că trebuie să mă îngrijesc de trupul meu și să iau totdeauna seama să nu mă îngrași, chiar așa cum fac toreadorii Zicea că e ceva foarte însemnat Este, recunoscut Robert Jordan Dar tu mai ai încă mulți ani până o să ajungi la asemenea griji Nu, zicea Pilar că cei din amul nostru trebuie să fie mereu culoare fiind fiindcă treaba asta poate veni dintr-o dată și când nici nu te aștepți mi-a spus că a fost o vreme când era și ea tot ca mine de subțirică, dar pe atunci femeile nu știau să facă gimnastică. M-a învățat ce gimnastică să fac și mi-a spus să nu mănânc mult. Mi-a spus și de ce mâncăruri să mă feresc. Numai că am uitat și trebuie să mai o întreb odată. Cartofi," spuse Robert Jordan. Da," continuă Maria, cartofi și mâncăruri prăjite." Și dacă i-am pomenit de povestea asta cu durerea mea, m-a îndemnat să nu-ți mărturisesc nimic, fiindcă trebuie să tac din gură și să îndur și să nu știi. Dar eu ți-am spus pentru că nu vreau să te mint niciodată și mi-a fost frică să nu-ți închipui că nu mai împărțim aceeași bucurie și ce-a fost atunci acolo pe munte nu s-a petrecut de adevărat. Bine ai făcut că mi-ai spus. Zău, tare mai sunt rușinată și aș face orice numai să știu că-ți place ție. Mi-a vorbit Pilar despre ce poate face o femeie pentru bărbatul ei. Nu-i nevoie să faci nimic. Tot ce avem, trebuie să avem împreună, să-l păstrăm și să-l apărăm. Mi-e drag să stai aici lângă mine, să te simți aproape și să știu că mi-ești cu adevărat alături și când ai să fii iarăși sănătoasă, o să avem totul. Și n-ai vreo trebuință de care aș putea să mă îngrijesc eu? M-a lămurit Pilar și în privința asta. Nu, trebuințele noastre au să fie ale amândorura. Nu am nicio trebuință care să nu fie și a ta." Așa parcă ar fi mult mai bine. Dar să nu uiți niciodată că sunt gata să-ți împlinesc orice dorință. Numai că trebuie să-mi spui, fiindcă sunt foarte neștiutoare și multe dintre câte mi-a spus Pilar, nu le-am înțeles limpede. Mi-a fost rușine să întreb, iar ea are atât de multă și felurită înțelepciune." purașule o Robert Jordan, ești cu adevărat minunată. Cheva, răspunse Maria, dar să încerce a învăța tot ce trebuie să știe o nevastă și asta într-o singură zi, când părăsim tabăra, strângem lucrurile și ne pregătim pentru lupta de mâine, în vreme ce altă luptă se dă acolo în munți, e ceva neobișnuit, iar dacă fac vreo greșeală boacănă, trebuie să-mi spui, fiindcă tare îmi ești drag. S-ar putea să nu mi-aduc bine aminte și multe din câte mi-a spus Pilar erau grozav de încălcite Ce altceva ți-a mai spus? Păi pues, așa de multe că nu mi le mai aduc aminte Mi-a spus că aș putea să-ți mai vorbesc despre ce mi-au făcut atunci Dacă gândurile astea m-ar apăsa vreodată pe suflet Pentru că tu ești om bun și ai și înțeles totul dar că tot mai bine ar fi fost să nu-ți fi spus niciodată nimic, decât dacă iar ar fi venit să mă apese pe cuget ca o cumplită povară de gânduri negre, așa cum a fost mai înainte, și atunci, dacă ți-aș spune, poate că m-aș ușura și aș lepăda de pe suflet povara asta. Și te apasă pe suflet acum? Nu, de când am fost prima oară împreună e ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dar rămâne neclintită durerea pentru sărmanii mei părinți. Și totdeauna are să rămână Pe tine însă trebuie să te fac Să știi tot ce ai de știut Și ce-ți poate hrăni mândria Dacă e vorba să-ți fie o nevastă Niciodată nu m-am supus niciunuia Într-una m-am luptat și m-am zbătut Și totdeauna au trebuit să mă țină Doi sau chiar mai mulți Ca să-mi poată face rău Unul stătea așezat pe capul meu și mă ținea Doar pentru mândria ta ți-o spun Mândria mea în tine stă. Nu mai vorbi despre astea Ba nu Trebuie să-ți vorbesc ca să-ți hrănesc mândria pe care se cuvine să o ai pentru nevast tata. Și încă ceva. Tata a fost primar în orășelul nostru și un om vrednic de toată cinstirea. Mama a fost o femeie vrednică de toată cinstirea și o catolică foarte credincioasă. Dar au împușcat-o din preună cu tata din pricina politicii făcute de tata, fiind el republican. Am văzut cum i-au împușcat pe amândoi și tata a strigat, Viva la Republica! Atunci când l-au împușcat la zidul abatorului din orășel de la noi Mama a stat în picioare tot lângă zidul de acolo și a strigat Viva bărbatul meu care a fost primarul orașului ăstuia Iar eu trăgeam nădejde ca să mă împuște și pe mine și mă pregăteam să strig Viva la Republica i viva în Mispadres Da, nu m-au împușcat și în schimb mi-au făcut ce știi Ascultă am să-ți spun ceva, fiindcă ne privește pe amândoi. După ce au terminat cu cei împușcați la Matadero, ne-au luat pe noi rudele care văzusem totul, dar nu fusese împușcate și ne-au dus în dărăt de la Matadero pe povărnișul colinei până în piața cea mare a orașului. Aproape toate plângeau, dar unele rămăseseră împietrite de ce le fusese dat să vadă și le secaseră lacrimile. Nici eu nu puteam să plâng. Nu-mi dădeam seama de nimic din câte se întâmplau, fiindcă nu aveam în fața ochilor decât pe tata și pe mama, în clipa când i-au împușcat și mama striga, trăiască bărbatul meu care este primarul orașului. Și vorbele astea îmi sunau în minte ca un țipăt ce nu se mai sfârșea niciodată și răsuna într-una, fiindcă mama nu era republicană și ea nu strigase viva la Republica, ci doar Viva tatăl meu, care zăcea acolo cu fața în jos, la picioarele ei. Dar ce spusese, spusese cu glas foarte tare, aproape țipând. Pe urma au împușcat-o și mama a căzut și eu am încercat să ies din rând și să mă repet până la ea, dar eram legate. De tras au tras cei din guardia civilă. Și stăteau și mai așteptau să împuște pe alții, când au venit falangiștii și ne-au luat cu turma pe deal în sus, lăsându-i pe cei din guardia civil să stea rezemați în arme și pe morți întinși la piciorul zidului. Eram legate de încheieturile mâinilor într-un șir lung de fete și neveste și așa ne-au dus ca pe o turmă pe deal în sus, pe străzi și până la piață, iar în piață s-au oprit lângă prăvălia bărbierului așezată în fața primăriei. Pe urmă, doi bărbați au venit să se uite la noi și unul dintre ei a zis asta e fata primarului." Și celălalt a răspuns Începeți cu ea." După asta au tăiat frânghiile cu care eram legată de amândouă încheieturile și unul le-a spus celorlalți Legați șirul la loc." Iar cei doi m-au prins de brațe și m-au dus în prevălia bărbierului, m-au ridicat pe sus, m-au trântit în scaunul de bărbierit și m-au ținut acolo." Mi-am văzut fața în oglinda bărbierului și am văzut chipurile celor doi care mă țineau și chipurile altor trei aplecate asupra mea și nu cunoșteam pe niciunul. Dar mă vedeam în oglindă pe mine și îi vedeam pe ei, însă ei numai pe mine mă vedeau. Era ca și cum s-ar fi aflat cineva într-un scaun de dentist și ar fi fost mulți dentiști prejur și toți ieșiți din minți. Numai cu mare greutate puteam să-mi recunosc fața, fiindcă durerea mi-o schimbase. Dar m-am uitat bine și am văzut că eu sunt. Și durerea mi era așa de crâncenă că nu simțeam frică și nici altceva nu simțeam, ci doar durerea din suflet. Pe vremea aceea purtam părul adunat în două cozi și pe când priveam în oglindă, unul dintre ei a apucat o coadă și a tras de ea așa de tare că deodată m-a săgetat durerea prin durerea cea mare și mi-a retezat-o cu briciul, chiar de lângă cap. M-am văzut atunci doar cu o coadă și cu un smoc în locul unde fusese cealaltă. După asta mi-a tăiat-o și pe cealaltă, dar fără să mai tragă de ea, și briciul mi-a făcut o crestătură mică la ureche și am văzut cum începe să curgă sângele. Pot să-i simți urma cu degetul? Pot. Dar n-ar fi mai bine să nu mai vorbești despre asta? Nu-i nimic. Despre ce e rău n-am să vorbesc. Așa că mi-a tăiat cu briciul amândouă cozile chiar de lângă cap și ceilalți se prăpădeau de râs Dar eu nu simțeam nici măcar tăietura de la ureche Apoi acela s-a proțăpit în fața mea și m-a izbit cu cozile peste ochi În vreme ce îi alți doi mă țineau și mi-a spus Uite așa sfințim noi călugărițele roșii Asta are să te învețe cum să te împreunezi cu frații tăi proletari Mireasa lui Cristos cel roșu și m-a izbit iar și de mai multe ori peste față cu coadele ce fuseseră ale mele, apoi mi le-a îndesat pe amândouă în gură și le-a trecut strâns în prejurul gâtului și mi le-a nodat la ceafă, așa ca să facă un căluș, iar ceilalți doi mă țineau și se prăpădeau de râs. Și toți cei aflați de față s-au pornit pe râs, iar când i-am văzut în oglindă râzând, am început să plâng, fiindcă până atunci îmi sufletul prea de cele văzute la zidul abatorului și nu mai avuse să-mi putința să plâng. Pe urmă, cel care îmi pusese căluș mi-a trecut o mașină de tuns peste tot capul, mai întâi de la frunte și până la rădăcina cefei, apoi dintr-o parte între alta peste creștet și după aceea peste tot capul până pe lângă urechi și mă țineau așa ca să pot vedea în oglinda bărbierului tot ce-mi fac în fiecare clipă, și mie nu-mi venea să cred când îi vedeam ce fac și plângeam în hohote, plângeam într-una, dar nu-mi puteam lua privirile de la vedenia aceea de groază. Chipul meu cu gura căscată și coadele îndesate în gură și legate în jurul gâtului și capul rămas despuiat în urma mașinii de tuns. Iar după ce omul cu mașina de tuns și-a treaba, a luat o sticlă cu tinctură de iod de pe polița din prăvălia bărbierului, îl împușcaseră și pe bărbier, fiindcă făcuse parte din sindicat, iar acum bărbierul zăcea mort peste prag, iar când mă aduseseră înăuntru, mă ridicaseră pe deasupra lui și cu dopul de sticlă m-a atins la ureche, unde aveam tăietura și usturimea aceea slabă a străbătut prin durerea am cea mare și groaza ce mă stăpânea. Pe urmă a trecut iarăși în fața mea și mi-a scris cu tinctură de iod pe frunte literele UHP, Unitatea Fraților Proletari. Și le-a desenat încet și cu grijă mare, de parcă ar fi fost un artist, iar eu vedeam în oglindă tot ce se întâmplă. Dar de plâns nu mai plângeam, fiindcă inima mi era înghețată din plicina celor ce se petrecuseră cu tata și cu mama, căci cele ce se petreceau cu mine nu însemnau nimic și o știam foarte bine. Pe urmă, după ce a isprăvit cu literele, falangistul s-a tras în și s-a uitat la mine ca să-și admire isprava. Apoi a pus jos sticla cu tinctură de iod, a luat mașina de tuns și a zis, alta la rând. Și m-au scos din prevălia bărbierului, ținându-mă strâns de amândouă brațele și m-am împiedicat de trupul cu chipul lui cenușiu ridicat în sus și aproape că ne-am ciocnit cu Concepcion Gracia, prietena mea cea mai bună, pe care doi dintre ei o aduceau în prevălie, iar când a dat cu ochii de mine, nu m-a recunoscut. Dar pe urmă m-a recunoscut și a început să urle și eu îi auzeam urletele toată vremea cât m-au turât peste piață, apoi pe scările primăriei și în sus pe scări și în biroul tatei, unde m-au întins pe canapea. Și acolo mi-au făcut lucrurile cele rele. E purașul meu, o alintă Robert Jordan strângând o la piept cât putea de tare și de drăgăstos. Dar era atât de plin de ură pe cât putea fi o făptură omenească. Nu mai vorbi despre treburile astea. Nu mai spune nimic, fiindcă nu mai sunt în stare să-mi stăpânesc ura." Maria stătu rece și împietrită în brațele lui și spuse. Nu, n-am să mai pomenesc niciodată despre întâmplările astea. Dar sunt oameni răi și mult mi-ar mai plăcea să omor împreună cu tine pe câțiva dintre ei, dacă mi-ar sta în putință. Dar ție ți-am povestit numai ca să-ți poți hrăni mândria, dacă e să fiu nevasta ta. Așa." Ca să poți pricepe." Îmi pare bine că mi-ai povestit," marturisit Robert Jordan, pentru că mâine, dacă avem noroc, o să omorâm destui." Dar o să omorâm falangiști?" Ei au făcut isprăvile astea." Falangiștii nu luptă," rosti Robert Jordan cu mânie. Ei ucid în spatele frontului. În lupte nu avem de-a face cu falangiști." Și noi îi putem omorâ într-un fel oarecare?" Tare mult mi-ar plăcea să ucid câțiva. Eu am omorât, spuse Robert Jordan, și o să mai omorâm și altă dată. La trenuri i-am omorât. Tare aș vrea să merg la un tren împreună cu tine, zise Maria. Pe vremea când a fost cu trenul acela de unde m-a adus Pilar încoace, eram aproape nebună. Nu ți-a spus cum eram? Ba mi-a spus, dar nu mai vorbi despre asta. Mintea mi era ca moartă. Nimic viu nu mai aveam în suflet, și nu mai să plâng, mai eram în stare. Da, mai trebuie să-ți spun încă ceva. Neapărat trebuie. Pe urmă, poate că n-ai să te mai însor cu mine. Dar, Roberto, dacă n-ai să te însor cu mine, nu s-ar putea oare să rămânem totuși mereu împreună? Am să mă însor cu tine. Nu, de asta uitasem. Poate că n-ai să te mai însor cu mine. Ar fi cu putință să nu-ți pot naște niciodată un fecior sau o fică. Și zice Pilara noastră că dacă aș fi putut, s-ar fi întâmplat atunci când mi-au făcut lucrurile cele rele. Și asta trebuie să ți-o spun. Of, nici nu știu cum de-am uitat. N-are nicio însemnătate, iepurașule," îi spuse Robert Jordan. Mai întâi și întâi s-ar putea să nu fie adevărat. Asta numai un doctor ar avea cum să știe. Și pe urmă nu vreau să aduc niciun fel de fecior și niciun fel de fică pe lumea noastră așa cum e ea acum." Și în afară de asta, toată dragostea de care sunt în stare ți-am dăruit-o doar ție și pentru alții nu mai am." Mi-ar plăcea mult să-ți nasc eu feciorul și fica," îi spuse Maria. Și cum are să poată fi făcută lumea asta mai bună dacă noi, cei care luptăm împotriva fașciștilor, nu o să avem copii?" Ascultă," rosti Robert Jordan, îmi ești tare, dragă. Auzi tu ce-ți spun. Și acum trebuie să dormim, iepurașule." Trebuie să mă scol cu mult înaintea zorilor, iar zorile vin de vreme în luna asta a anului. Atunci nu-i nimic rău nici cu lucrul ce ți l-am spus pe urmă? Tot o să ne putem cununa? Chiar în clipa de față suntem cununați. Acum, în clipa de față, mă cunun cu tine. Și ești nevasta mea. Dar culcă-te și dorm, iepurașule, fiindcă tare-i scur timpul ce ne-a mai rămas. Și o să ne cununăm de adevărat? Nu doar așa în vorbe? De adevărat. Atunci am să dorm și la asta am să mă gândesc de moi trezi. Și eu la fel. Noapte bună, bărbatul meu." Noapte bună," răspunse Robert Jordan. Noapte bună, nevastă."